А в них вигляд весело приречений, ніби обидва змирилися, що скаже на ця колісниця, ось-ось розсиплеться під нами на друзки. Нарешті бруковиця кінчається, за гарбою одразу встає хвіст куряви. Біля залізничного переїзду минаємо будиночок оджених батьків. Озирнувшись, вона махає до своїх рукою. Замурзана дітвора, менші ольжені брати та сестри, сипнувши з подвір'я, стрим голов кидається в курів, улементуючи доженем, женем, до женем Але де там їм догнати наших ніби підмінених, розджогканих коней? Вмить перелітаємо через переїзд і далі нам дорога луками в степ. Тут світ зовсім інакший. І небо таке велике розгорнулося над нами сяючою блакиттю. Як тут вільно, просторо, не може втримати захвату Ольга. Це вам не свічкарня, відзначає Іван Друкар, розглядаючись на всі боки. І ми всі теж відчуваємо цю вільність просторів, красу неосяжності. Свинцево-важке повітря дукарні, редакційні закапелки з мишачим духом газетних підшивок – усе позаду. Польовий вітерець оббіває нас і дихається так легко. Восени цей степ лежатиме збляклий, луки затягнуться моряками, а поки що така яснота всюди, прозорість, Ледь мріючі хутори, Наче кораблі проступають із марева на обріях. Далеч дороги вабить наш зір, Незабаром десь там лани зблиснуть золотом стерень. Керманич наш і далі жене, з свистом крутить у повітря батюшком, аж доки хлоп'я знов нагадало, що є тут господар. Годі, дайте їм перепочити. Кочубей справді перестав гнати з мокрілих коней. Який час ми їдемо тихо, замість страхкотіння гарби над шляхом зринає пісня. Лугом іду, коня веду, розвивається луже. Затягнув житецький Дівчата одразу Підхопили на повен голос І далі вже їхали Зі співами Аж поки істерні Обабіч засвітилися Чисті, сліпучі Від них світла Ще ніби побільшало Все тоне в розливах Сонця А по стернях скільки зглянеш Снопи, снопи Ще не складені в полукіпки. Людей нема, а снопи все поле вкрили, Незліченно лежать кудись удалеч Під самий небокрай. Чиїсь руки їх нав'язали І полишили для нас, своїх шефів. Жневарі перекочували звідси, Ген, ген, аж під небосхилом ходять Лобогрійки і жіночі постаті. То згинаючись, то розгинаючись, рухаються їм услід. Ні, не заводські снопов'язалки шпагатом скручують там скошене, а живі руки в'язальниць підбирають скинуту злобогріок пшеницю, туго обвивають ужинок перевеслом, і де вони пройдуть, там всюди будуть снопи, снопи і снопи. Бідерочка однокінна стоїть край дороги. Біля неї знайомий голова наших підшефних Кузьма Кузьмович Горобець. Крутоплечий, чорний як циган. «От так ми до вас усією капелою!» Відпустивши гарбуз, звертається кочубей до Кузьми Кузьмовича. «Приймаєте!» «Не знаємо, як і дякувати!» Наближаючись, оглядає нас голова. Запишемо вам великі трудодні. Хай капела ваша і невелика, Та що ж, сніп до снопа, Та й буде копа.